На хору саме виліз Куркуленко Матвій Тур. Поклонився громаді, перехрестився і так сказав: "Товариство, приславне земляки, зважайте, коли щось не так, скажу, але вже безусловно в вашій комуні каюк налетіли білі генерали. А в них «Єроплани та орудія, то вже безусловно з ними нам не тягатися, з нашими ото пукавками. він тицнув рукою в бік кулеметів. «Може, конєшно, я по своїй селянській неграмотності скажу кое що неправильно, то єсть, нєкотрі є предмети різних явлєній, скажу або спереду, або позаду течення». За що, звичайно, прошу звиняти. Але, безусловно, що Денікін роздавить вашу комунію як пиріжок, що от -от діти ліплять з пороху при дорозі. Тож, земляки, збережемо кров нашу та дітей невинних наших. Хай краще йде Денікін, чим, безусловно, народ загине. А в його люди, безусловно, образовані. Учителя, студенти, гімназисти. Вони дадуть Росії порядок, а нам нічого більше не трапить. Кінчаємо, громадяни, грати у комунію. Награлися, хвати. Красивий був чоловік, чорновусий. На риському фронті воював у чині Унтера, а зараз у синю Чемерку вбрався і човати любив, щоб блищали. Гомоном озвався натовп, змарнілий сірошинельний. Прилетів за дерева гуркіт канонади, наполохавши коней, бо мало тут було справжніх кавалерійських, всі більше сумирні селянські конячини. Ступив тоді на хуру коробка Юхим. Молодий Зарізяка з куреня смерті другого охоче комонного полку. Після поранення він лишився у Єрополі і тепер, бачу клигав. Вкладився на всі боки гарно і так рік. «Брати, українці, оточили нас люті вороги наші золотопогонники, сволоча хвіцерська. Хочуть лани українські залити кров'ю нашою і небо затьмарити димом спалених наших хатів». — Нам нема чого робити в цьому місті, бо це чуже для нас місто. А справжня Україна там починається. Коробка повів рукою туди, де за богункою сині ранкові облоги лежали у багні та висипному тифі, і всі туди теж подивилися. — Киньмо, брати, це осоружне місто і палитимо у степ. «Вогнем пройдемо крізь ворожі кільце! Піднімемо пропори наші сонячно небесні З братами з'єднаймось, які виборюють для нас українську державність!» Ще бабахнули шестидіймовки з того боку богунки. Натовп стишино думав свою чорну думу. Мій батько теж стояв у тому натовпі серед повстанців, а з ним дядько Василь, котрий помер від дистрофії у 1933 році. Жили вони тоді на передмісті коло польського фільварку, там, де нині авторемонтні майстерні. Дядько Василь надів того ранку сталеву каску з кумедними крисами. Єдиний він був серед повстанців у шоломі французького зразка, привезенім з фронту. Донедавна жінка дядька Василя квасолю у касці тримала. А на хуру вже... Відомий нам Микитась вистрибує. Звичною рукою сягає у ліву внутрішню кишеню. По промову, надруковану на машинці, де кожна цифронька узгоджена та перевірена, по ту промову, що завжди починається однаковісінько. Дорогі товариші, у знаменний час відбувається наша нарада. Та вчасно схаменувся. Виголоднілими очима дивилися на нього повстанці, неголені і жорстокі. Тоді Андрій Васильович пожмакав ту друковану промову, розстебнув ремінці, скинув портупею, шаблю та наган, у повстанці від подиву аж дух перехопило. Потім повільно поотпинав гудзики на френч і жбурнув френч на закаляну хуру, Витяг зі штанів сорочку, підняв її, заголив тіло і спиною до людей повернувся. Страшна була спина Микитася у 1919 році, наче хтось плугом прийшов по ній, виравши криваві борозни, всі мовчали. Тільки на супротилежному кінці майдану плакало мале лоша людей тремтливе в якого вчора мамця загинула. — Ось вона, ваша українська державність! — крикнув Микитась до людей, лицем повертаючись. — Ось вона, ваша ненька Україна, ваші гетьмани й гайдамаки! Ти, парубче, часом у державній варті не служив?